Niin mikä? Se on hyllyyttä. En kuule, mitä sinä sanot. Miksi te ette koskaan pese minun korvaani? Minä sanoin, että en kuule, mitä sanot. Anna olla. Kuuletko tuon metelin tuolla edessämme? Jaa, tuon kaakannuksen. Niin, se on prontitallin lintukansa. Minun kansani. Rotuni viimeiset onnettomat edustajat. Kuinka niin onnettomat? Älä vitsi edes kysyä. Kerran niin ylpeä kansa asuu nyt pahan korvassa. Todella pateettista, eikö vain? Tervehdys, lintuveljet. Tervehdys, lintu. Eikö teillä ole lainkaan nimiä? Minkä ihmeen vuoksi? Linnut, olen tuonut nukanani vieraan. Kaikki? Kaikkiin näiden vuosien jälkeen hän on vihdoin tullut luoksemme. Tämä on Arthur Dent. Arthur Dent. Arthur Dent. Mitä minun pitäisi sanoa? No, sano vaikka päivä. Tuota... Öö. Päivä! Päivä! Minä en oikein ymmärrä, mitä täällä on tekeillä. Mitä varten ne pitävät tuota kammottavaa meteliä? Meidän johtajamme on tulossa tapaamaan sinua. Johtajanne? Onko teillä johtaja? Kyllä. Me kutsumme häntä vanhaksi, viisaaksi linjuksi. Aha. Onko hän tuo tuolla? Kyllä. Kyllä hän on. Vai niin? Arthur Dent! Ar Jaa, jaa, jaa, jaa, jaa. Anteeksi, mutta olemmeko me tavanneet aikaisemmin? Ja tuskinpa. Minä olen hän, jota kansani ystävällisesti kutsuu vanhaksi viisaaksi linnuksi. Hetkinen, mihinkäs minä nyt jäinkään? Luoja tietää. Niin, niin, Arturedent. Saanko sanoa sinulle sinä, suuresti kunnioitettu... Miten niin kunnioitettu? Mitä ihmeellistä minä olen tehnyt? Minä putosin huovimukista. Isämme, että kaikkien näiden sukupolvien ajan, jotka ovat eläneet ja kuolleet, siitä lähtien kun jätimme planeettamme pinnan, vyötimme kupeemme ja ravistimme maan maantomin... <tos> maantomin näistä... Mitä tämä Anteeksi, mitä? Sinun kasvosi ovat olleet. Ravistitte Tomun mistä? Meidän ainoa johtote. joka on valaissut linnun aivojemme pölyisiä nurkkia. Miksi ei kukaan sano, mistä te ravistitte Tomun? No, palataan sitten asiaan. Valoa, tuokaa valoa, että saan ihailla Artudentin kasvoja. Valoa, tuokaa valoa! Tuokaa valoa! Täällä on todella siivotonta. Tällaisena sinä siis ilmestyit meidän esiisillemme tuona yönä. Minä yönä? Mistä sinä oikein puhut? Kuvittele meidän planeettamme sen teknisen sivistyksen kukoistuksessa. Minkä vuoksi? Noina päivinä me kuniimme planeettamme pinnalla aivan kuitenkin. Miksi kaikki aina haluavat kertoa minulle elämäntarinaasi? Sinulla on niin sympaattiset kasvot. Senkä vuoksi te sitten olette paskoneet pitkin niitä? Olen pahoillani, mutta vielä jonkin aikaa sitten minulla oli omalla planeetallani kaunis koti ja työ, jossa oli etenemismahdollisuuksia. Ja minua ällöttää ajatella, että elämäni onkin yhtäkkiä istumista viemäriksi muutetussa korvani jäljitelmässä, missä minua paimentaa joukko heikkomielisiä lintuja. Olen pahoillani. Jatka toki. Millainen rohkeus? Mikä suora sokaisuus? Juuri nuo ominaisuudet sinä minun kansassani herätit, Alfred. Ja. Milloinka tämä mahtoi tapahtua? Kuule, meidän maailmamme on saanut kärsiä kaksi vitsausta. Ensimmäinen oli robottievitsaus. Yrittivät ottaa vallan vai? hei, toki, hyvä mies, jotain paljon pahempaa. Ne sanoivat, että he pitivät meistä. Eihän. Eihän se niiden raukkojen vika ollut. Ne oli ohjelmoitu siihen, mutta voit varmasti kuvitella, miltä meistä tuntui. Tai mitä meidän esiin me tuntui. Kammottavaa. Aivan. Ja sitten eräänä yönä taivas alkoi kiehua. Anteeksi, mitä? Kiehua, vanha veikko. Mitä epätodennäköisimmällä tavalla. Jaaha. Ja taivaalle ilmestyi jättimäinen näky, mies ja ravintomaatti. Se olit sinä, Arturedt. Ja sinä sanoit Kuulehan nyt senkin romuläijää. Tämä maistuu paskalta. Siinä on sinun kuppesi. Ja sinä heitit kupin kohti ravintomatia. Äkälyyttävä ilmeistys. Ei hän tuo nyt mitään. Ja sitten sinä heittänyt nyt sarkastiseksi ja sanoit... Aha! Ilmeisesti minussa on siis piileviä masokistisia piirteitä. Ja sinä sanoit ravintomaatille... Hää, ilmaapun. Nyt pienet romulajat kuinka rakastivat meitä. Se ei tarkoittanut sitä, että meidän olisi tarvinnut rakastaa niitä. Sinä yönä me keräsimme kasaan jokikin sen niistä paskiiraisista. Tuokaa tänne vesukoneet. Tuokaa niin joissa on torkkuherätys. Tuokaa elektroniset sakkipelinneet. Koka automaattiset ruohonleikkurinne, videonauhurinne, rakasteluautomaattinne ja ystävälliset korinhoitaja-robottinne. Heittäkää kaikki rattaisiin. Mitä eikä me ole pitäneet teistä Tehneet työtä teidän puolestanne. Ajatelleet teidän puolestanne. Jakaneet ja nauttineet teidän kanssanne. A kiinni senkin sä kättäjät! Rattaille vain! Ja niin me päätimme rakentaa patsaan muistuttamaan meitä tuosta yöstä. Robotit me lähetimme rangaistussiirtolla planeetalle, jossa ne voitiin panna hyödylliseen työhön tekemään perukkeja mantereille. Ettäkö mitä? No perukkeja sellaisia mantereita varten, jolta kaikki metsät on hakattu pois. Aha, Mutta entä tuo patsas? Kuinka te saitte tuon kupin pysymään ilmassa ilman mitään tukea? se pysyy siellä, koska se on esteettisesti oikein. Häh? Painovoimallakin ei ole niinkään mielivaltainen kuin usein luullaan. Lintuna oppii ymmärtämään asioita uudella tavalla. Mutta te ette ole aina olleet lintuja. M emme toki. Mutta meidän oli pakko kehittyä sellaisiksi toisen vitsauksen iskiessä puksi. Si Syy! Se on ehtinyt kehittyä jo liian pitkälle siinä vaiheessa, kun vihdoin pääsimme eroon roboteista. Vai sitä murheen aikaa? Hyvä on, hyvä on, hyvä on. Mutta mikä se murhe oli? Se on aivan liian kammottavaa kerrottavaksi. Ajattele, mekin kävelimme tämän planeetan pinnalla. No, mitäs pahaa siinä sitten oli? No ei mitään. Mikä sitten meni pieleen? Se oli ihan kammottavaa kerrottavaksi. No, miksi sinä sitten yleensä aloit puhua koko asiasta? Riittää kun sanon, että olemme vannoneet, että me koskaan enää kävele planeetamme pinnalla. Mikä siinä on vikana? Jos haluat tietää, sinun on laskeuduttava maapinnan tasolle. Siellä tapaat ne, joiden tehtävänä on selvittää meidän menneisyytemme hirvittävän painajaisen sytys. Hirvittävän, hirvittävän Hyvä on. Kuinka minä pääsen alas täältä? Sinun selkärankasi läpi kulkee ikivanha pikahissi, joka vie sinut suoraan planeetan pinnalle. Hyvä on. Teen mitä tahansa, kunhan vain pääsen ulos korvastani. Näytä minulle tietä. Tää se tämän hirvittävän pää on. Tämän päivän linnunradassa ei tietenkään ole paljoakaan niin hirvittävää, ettei siitä voitaisi puhua. Monet sanat ja ilmaisut, joita vielä muutama vuosikymmen sitten pidettiin niin törkeinä, että jos joku sellaisen julkisesti lausui, häntä hyljeksittiin tai pahimmassa tapauksessa ammuttiin läpi keuhkojen, ovat nykyisin täysin hyväksyttäviä ja niiden käyttöä jokapäiväisessä seurustelussa pidetään jopa merkkinä terveestä ja täysin... Tomasta Kun kvarlavistan kuninkaallisen keisarikunnan valtiovarainministeri uskalsi äskettäisessä puheessaan tuoda julki, että kukaan ei ollut viime aikoina tuottanut minkäänlaisia elintarvikkeita ja että suurin osa väestöstä oli ollut lomalla viimeiset kolme vuotta ja että kuningas oli ilmeisesti kuollut, mistä johtuen koko talousjärjestelmä oli tällä hetkellä persaukisessa tilassa. Kaikki tuntuivat olevan tyytyväisiä siihen, että hän oli pystynyt ilmaisemaan sisimmät tuntonsa, eikä kukaan huomannut, että heidän 5000 vuotta vanha sivistyksensä oli romahtanut yhdessä yössä. Mutta vaikka sellaiset sanat kuin persaukinen, hässäkkä ja järin ovatkin nykyisin jo täysin hyväksyttäviä ilmauksia, on yhä olemassa yksi sana, jota pidetään niin törkeänä, että sen mainitseminen julkisesti tietää hirttotuomiota. Käsite, jota tuo sana kuvaa, on niin pöyristyttävä, että sen julkinen käyttö on lailla kielletty kaikkialla linnunradalla, paitsi niillä planeetoilla, jossa sen merkitystä ei tiedetä. Tämä sana on Belgia. Ja sitä käyttävät vain sellaiset löyhäsuiset hölöttäjät kuin Bible Blocks, Mutta hekin vain äärimmäisessä hädässä. Kuten esimerkiksi... Ja edes toinen mielenkiintoinen juttu! Se ei kiinnosta minua! Juuri nyt en kaipaa mitään virikkeitä enkä tiedottavaa viihdettä. Minä haluan päästä tästä perkuleen pälkähästä. Olenpä hoillani, mutta minä hän... Voihan Okei, okei. Minähän pyyhkeeni. Pyyhkeesi? Jep. Katsas, minä pytelen kiinni tästä päästä ja heitän toisen pää sinulle. Saitka kiinni? Sain! Hyvä, nyt vedän! Minähän vedän! Saatana on tollo. Mutta sinähän käskit minun vetää. Joo, mutta en niin luja. No kuinka luja minusta sitten olisi pitänyt vetää? Juuri sen verran, että en pääsisi ylös vai? Minua hoimaa korkeilla paikalla. Ei syytä huoleen, me olemme pian alhaalla. Hei, kuule, älä murehdi. Kyllä me selviämme. Me saatamme pudota vaikkapa veteen tai johonkin pimeään. Osaatko sinä uida? En minä tiedä. Miten niin et tiedä? No kun minä en yleensä mene veteen. No millainen liftaa ja sinä oikein olet? Pelkäät korkeita paikkoja, et voi sietää vettä. No, se nyt on aivan normaalia. Minulla on tarpeeksi hauskaa kuivalla maalla. No kohta sinulla on varmaan oikein todella hauskaa, kun saavumme maan pinnalle. Luuletko, että olisi mitenkään mahdollista, että joku lintu ottaisi meidät kyytiin matkalla? Lintu? Ne? No kyllähän nyt tiedät. Sellainen, jolla on siivet. Sen täytyisi olla aika pirun iso. Niin, tai sitten kaksi pienempää. Kuulehan nyt ruovaa pääsi takaisin paikoilleen. Mahdollisuudet siihen, että jokin lintu osuisi tiellemme, ovat yksi vastaa minun palkkani. Mutta että vielä kaksi lintua. Älä viitsiä. Tämä on täysin naurettavaa. Samaan aikaan Arttur on joutunut vaikeuksiin. Juuri kun hän on astunut patsaan varpaiden välistä savusta sakeaan ulkoilmaan, hän kuulee tällaisen komen. Seis! Kuka kulkee? Mitä? Ystävä vai vihollinen? Kuka minäkö? Ystävä vai vihollinen? Olemmeko me tavanneet? Vasta! Ystävä vai vihollinen? Ilman lähempää tutustumista on niin kovin vaikea sanoa. Tarkoitan, että on ihmisiä, joista pidän melkoisesti ja sitten taas toisista en. Vasta! No jos nyt ajatellaan ihmisiä, joita yleensä pidän ystävinäni. Tai pidin, sillä useimmat heistä ovat nykyään pelkkää tuhkaa. Niin kovin harvoilla heistä on pistävän punaiset silmät, musta haarniska ja laserkivääri, Joten luulen, että vaaka kallistuu enankin. Vastaa tai ammun! Aha, se ratkaisee asian pelkästään. Pahoin. En usko, että meistä tulee kovinkaan hyviä kavereita. Tämä planeetta Dolman Sachs -Lille, galaktipedia Galaktipediayhtiön omaisuutta ja tunkeilijat on ammuttava. Siis kenen omaisuutta? Entä tuo lintukansa? Häh? Oletko sinä ollut yhteydessä niiden siivekkäiden perverttien kanssa? No, mitä nyt vähän rupateltiin? Suoraan sanoen, en ymmärtänyt siitä paljoakaan. Mitä sinä tarkoitat kutsumalla heitä perverteiksi? Pervertit! Kumaukselliset! Kaikki pervertit, kumaukselliset ja tunkeilijat on ammottavaa. No siinä luulisi riittävän sinulle töitä. Seis! Hei! Minä käske, ette Ei Ja tällaisen komennon. Seis! Kuka kulkee? Ystävä vai vihollinen? Riippuu siitä, millaisista ihmisistä pidät. Seis! Tai ammun! Ja lopulta tällaisen komennon. Tänne! Pian! Patalaksi! Mitä? Nopeasti kaivantoon. Tule, täällä on piilopaikka. Kiitos. Hiljaa nyt. Kuka sinä olet? Arkeologi. Anteeksi, mikä? Shhh. Arkeologi. Aivan. Mitä sinä täällä teet? Mä kaivan, tutkin ja yritän pysyä hengissä. Jaa tuon porukan seassa? Nimenomaan siitä syystä, että he ovat täällä. Kaikki ne laserkivääreineen ja harniskoineen? Aivan. Omituista. Näyttää siltä, kuin he kaikki nilkuttaisivat. Aivan oikein. Minkä ihmeen takia? Rakkojen. Aha. Ja sen vuoksi he nilkuttavat? Niin. Mistä he sitten ovat saaneet rakkoja? Se on hyvä kysymys. Oli kysyä sitten kuka tahansa. Ja vastaus? Juuri sitä minä olen täällä ottamassa selville. Niinkö? Omituinen homma arkeologille. Mistä saattaisi johtua, että nuuri, kaunis naispuolinen arkeologi, jonka nimi muuten on Lintilla, on kiinnostunut nilkuttavasta jalkaväen sotilasosastosta? Joutuvatko Ford ja Seyford käymään saman keskustelun vanhan viisaan linnun kanssa kuin Artur? Vai pystyvätkö he pakottamaan lintusa maahan niin, että voivat juosta suoraan seuraavaan jaksoon, joka on kuultavissa jälleen viikon kuluttua?